de la vall arrobes a mail.com, de la Vall arrobes a Co la Vall. A Ràdio les Planes. de lavall puntorg l'eco de lavall puntorgG I també per internet a ràdio Josep Caballol. Bona tarda. Benvingut a Ràdio Les Planes. Avui sí que ho puc dir. I tant, és un plaer, és un plaer estar aquí, no? Molt poquetes vegades a aquesta temporada, per descomptat, però també la primera, inclús la segona, ha vingut gent aquí a l'estudi. Sempre he hagut d'anar jo amb els micros i la gravadora amb un avall perseguint a la gent i, per tant, t'haig d'agrair molt que hagis tingut doncs, l'interès de de venir aquí a la Ràdio Les Planes a compartir aquesta entrevista. És una oportunitat venir a fer una visita, estar aquí, a la població, passejar-me, gaudir i, doncs, menjar-me uns magnífics croissants que no oblidaré. Fantàstic. Molt bé. Estem parlant amb Josep Caballol Virallonga, que és periodista i president de SICOM. SICOM Televisió. Solidaritat i comunicació. Efectivament. Molt bé, i de fet en el programa d'avui parlarem sobretot de comunicació també d'emergència de climàtica que és els temes que estàs tractant tu sobretot a Ràdio 4 a la ràdio amb un programa que ara ens podràs comentar i que parlarem extensament per agafar idees i, i no tant comparar sinó veure com ho estem fent en general els comunicadors això de, de comunicar, de difondre l'emergència climàtica i les solucions que, que tenim però per començar, si sembla bé, presentaré i presentaré els oients, sobretot perquè segurament no coneixen les veus que escoltarem, alguns dels comunicadors sobre el món natural de la ciència que potser són un referent per tu i que també ho han sigut per, per molta gent. No? I si et sembla, comencem amb aquest primer...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 negació que es manté. Una de les coses interessants, també llegint així breument la, la biografia de Carl Sagan, és que ahir va fent investigacions sobre Venus, on ja detectava aquest problema de, de les emissions no? de les emissions a l'atmosfera que poden canviar la... el clima, el clima el en, aquest el canvi, cas, eh? en aquest cas doncs, de, de Venus. No? Va estudiar l'efecte hivernacle provocat pel diòxid de carboni calabava les temperatures de Venus, i això li va portar a dels perills del canvi climàtic a la Terra, produïts per, per l'activitat industrial de l'ésser humà. O sigui que, el, eh, en el fons, sí que teníem a, aquests indicatius als anys 70 allà, ja, sí. però, clar, la indústria fòssil doncs, a, feia tota la seva maquinària de propaganda per eh, amagar, amagar doncs, els efectes nocius. Fins i tot, recordo, ha vist fa poquet un, un anunci de l'antiga Exxon, on el titular es benagloriava de la capacitat de fondre gel del polàrtic amb tota l'energia que es podria produir gràcies als seus combustibles. O sigui, una bestiesa, no? Però això és un anunci. L'argument per vendre la seva marca sí, sí. era la capacitat de fondre gel. Sí, I... sí, el... vendre l'argument que l'Àrtic serà transitable, no? I vendre que, evidentment, els vaixells... En els seus viatges, doncs, es cursaran temps, sense mirant només una cosa particular i un interès econòmic particular per sobre del que significa el problema global. Sagan ens ho deia, també, no? I Sagan havia llegit l'informe Jo em parlava tant, com feia la crítica, no tant a Sagan, sinó als receptors entre els quals m'hi ha inclòs, perquè vam ser incapaços de llegir. I teníem prou dades. Anys 60, això, va ser, això es va amagar el president dels Estats Units. Anys 70 l'informe a va ser públic, ho va negar tothom, fins i tot l'esquerra. Només Petra Kelly va muntar, va organitzar ja el seu, el seu primer partit ecologista, va ser l'única pràcticament capaç de, de fer-ho. Després, dels anys 80, els paoners del tema ecològic que hi va haver a Catalunya, que n'hi va haver bons quants, però en general hi va haver tot un procés de negació, bueno, perquè, perquè no interessava, no? Perquè el, el, el... no volem reconèixer aquelles coses que ens canvien doncs, la vida que estem gaudint i que ens ha permet construir-la, i aquest és el drama de l'emergència climàtica, per això em preocupa perquè hem de convèncer la gent no? hem de convèncer la gent que el Sagan, quan deia, podem conquerir els planetes, això és fàcil la gent ens preguntarà com però és una, un objectiu desitjable. Però quan dius, no, no, hem de deixar de cremar gasos de feita hivernacle, és un objectiu no desitjable, perquè significa des d'abandonar el cotxe fins a moltes altres coses, no? I com que, és, i com que no és desitjable, el refusem. Sí, sí, aquest serà un, una de les qüestions que, que també m'agradarà que, que ens donis la, la teva opinió, perquè... El més difícil serà canviar els hàbits que tenim, no? sobretot el, el primer món. Eh, lo difícil que serà canviar doncs, tota aquesta vida que hem organitzat eh, amb tantes comoditats i, i amb tants luxes, no? també al mateix temps. Eh, però anava a fer un matís abans d'escoltar una altra veu, en aquest cas serà d'una dona, d'una científica, també nord-americana, però abans només recordar que aquest informe, el, el que feia referència en Josep Caballol, és l'informe el, els límits del creixement que l'any que ve, el 2022, doncs comprarà unes xifres rodones, 50 anys perquè es va publicar el 1972. El va publicar inclús el Club de Roma que... No, el sí, van carregar. El van carregar. I no és que siguin uns ecologistes, no aquesta no, gent, no, no ho eren. perquè van pel, per l'oferta i la demanda i les, les lleis clàssiques de l'economia Um, però fem això, escoltem aquesta següent veu, si et sembla bé, Josep. Perfecte. I seguim parlant. And I'm going to come back to that sound later, but later. Okay. And of course the non-humans, other than humans, are the chimpanzees. Muchas, uh, muchas personas me preguntan sobre los chimpancés y es la verdad es que se parecen mucho más a nosotros que cualquier otra criatura viva. Los chimpancés y el, um, los humanos tienen un uh, ADN que solo se diferencian un 1%. Los, uh, los grupos sanguíneos se parece muchísimo, en la estructura, la anatomía del cerebro de los chimpancés se parece más a los humanos que cualquier otra eh, criatura viva. También el comportamiento, cuando observamos el comportamiento de los chimpancés, vemos magníficos ejemplos de la comunicación no verbal, que se parece muchísimo, besos, abrazos, cógese de la mano, dáse palmaditas en la espalda, posturas y gestos que se derivan de los mismos contextos que en nuestro caso, es decir, significan el mismo tipo de reacciones, significan algo muy parecido because if we look at chimpanzees we find equally dramatic, dramatic y y de ancestral de primates doncs aquesta era la veu de Jane Goodall que és una científica divulgadora de la vida dels ximpancers. Va estar a la selva de Tanzània i, i altres llocs on viuen aquests primats, observant-los, i és una de les persones que millor coneix doncs, els nostres eh, ancestres, els primats, com els ximpancers. Què podem dir de la Jane Goddard? Què significa per tu, Jurep? Més enllà dels de les seves investigacions sobre els chimpenfers, llegir a Godal és entendre que totes les espècies formem part de la mateixa biosfera i que totes estem interrelacionades i que, per tant, ja ella ens ensenyava que eh, la, els homes, la humanitat, eh, els homes i les dones que vivim en aquest planeta som un més, una més de les espècies que habitem, no?, i ella parlava de la proximitat, però en realitat el que ens estava ensenyant és que tota aquesta biodiversitat és fonamental per mantenir que aquesta biosfera doncs, pugui, pugui, pugui tenir futur. No? I, per tant, Goddard ja és una avançada, una avançada més. Ella va tenir molts problemes amb el de reconeixement científic en el seu moment i va haver gent que bueno, encara hi ha gent que l'ataca la, i la destrossa. No? Però per a mi és una persona molt, molt important, un referent ensenya eh, sobretot bueno, doncs aquesta, aquesta clau de futur que tenim, que és que totes les espècies eh, estem interrelacionades i totes les espècies hem de, eh, ni una ha de tenir superioritat per sobre de cap altra. Només apuntar que aquest àudio... El vaig gravar jo personalment a l'any 2004 a Barcelona en allò que alguns van anomenar el Futut 2004, que oficialment era el Fòrum 2004, que va ser una operació eh, sobretot urbanística que tenia el llacet o el, o el packaging del Fòrum, perquè va ser que un es va ampliar a través de, de la Diagonal Mar eh, molts barris fins a la mina, pràcticament, fins al, fins al port i va ser també, doncs, malgrat aquesta especulació urbanística com sempre hi ha hagut a Barcelona des del segle XX, principis del segle XX, no, no és una cosa que ve d'ara, sempre ha sigut així, i els processos de santificació, etc. doncs en aquell fòrum 2004 es va fer el Parlament Mundial de les Religions i va participar a la Jane Godall entre personals molt rellevants del món i, bueno, doncs va ser una oportunitat també de poder escoltar gent interessant, no? En, en aquest tall que no l'he posat tot... El que venia a dir és que el fet de que els ximpancers puguin ser violents o agressius no vol dir que, per definició, el ser humà tingui a l'ADN la violència. No? Ja Ella la l'anúncia en aquest sentit de que nosaltres precisament tenim la capacitat, la consciència, per no ser-ho. No? I, I si tenim els riscos de les bombes nuclears i del militarisme que existeix avui en dia desenfrenat, és per altres motius d'interessos econòmics d'un reduït grup de persones que també han creat... Uh, uns lobbies i un complex militar industrial molt difícil de controlar, com també doncs, els propis lobbies de, de la indústria fòssil no? I, i els oligopolis uh, elèctrics, per exemple, que tenim avui en dia. I, per tant, un altre cop, doncs, uh, que seria el tema d'avui, d'aquesta conversa amb Josep Caballol, tenim aquí aquesta lluita, uh, no sé, uh, a, a quins nivells entre els comunicadors i el periodisme per fer front tota aquesta indústria que ens ha permès un benestar durant molts anys, però que també doncs, és ecocida, és criminal, i en aquests moments, si no fa un gir copernicà, doncs no ens portarà a la solució no?, que estem desitjant? Mira, jo, a primer que vull dir és que hi ha magnífics periodistes en aquests moments, magnífics. Ara, no hi ha periodisme, o pràcticament no queda periodisme, més enllà del que puguis estar fent tu ara mateix aquí, o que, en, en, en determinades circumstàncies, i de forma doncs, molt local o de forma, diguéssim, de, de poc abast, eh, hi hagi persones que estiguin tirant endavant, no? no però, en general, eh, els mitjans de comunicació... Jo no sóc periodista, suposo que l'has eh, enllaçat, però... En llençar, però... Va, però vull jo... dir que, en general, els mitjans de comunicació, diguéssim, de referència, que es deien abans, o, o massius, de massa, ja no fan periodisme. A mi no cal que m'ho expliquin, perquè hi ha tres coses que ho impedeixen. Un en primer, és la propietat del, del, del, del mitjà. La propietat del mitjà té uns interessos i aquests interessos determinen el contingut d'aquest mitjà. La segona és la publicitat, que, si diguéssim, les condicions que persones alienes al mitjà posen per anunciar-se en aquest mitjà. Clar, quan arriben les grans empreses, posen condicions molt feixugues de complir. I, evidentment, com els mitjans de comunicació estan en crisi i necessiten capital, el que fan és sotmetre's a les voluntats d'aquestes de la publicitat. El professor Reits de Sevilla ho diu, quan arriba la publicitat s'ha acabat el periodisme. I la tercera qüestió, que per mi molt important, són el deute. Si tots els mitjans estan endeutats perquè, to, bueno, perquè el sistema econòmic procura que tots i totes estiguem endeutats, perquè en la mesura que estem endeutats i per tant hem de tornar aquest, aquest capital que devem i si no ho tornem, ens podem trobar amb molts problemes, des de perdre la casa a perdre la feina o perdre la llibertat, doncs evidentment fem el que sigui per poder sobreviure i tirar endavant. Els mitjans de comunicació també, aquest deute els condiciona i quan ells van a renegociar un deute amb una entitat financera, l'entitat financera els hi posa les condicions per, diguéssim, renegociar el deute. I aquesta renegociació vol dir, des de marca els, les pautes de llibertat, de què pots parlar i de què no, i en quin sentit, o fins i tot la intensitat i volum de la pròpia eh, informació. Jo tinc notícia, i ara no m'ho estalviaré, però de, de televisions locals que quan ha anat a l'Ajuntament local, ha anat a, a, a negociar eh, amb el banc, el banc li ha dit que doncs, has de reduir la plantilla en tal quantitat de persones i, evidentment, doncs la informació ha de tenir aquestes noves condicions. Propietat, accionariat i deute. No? Aquestes tres coses determinen definitivament la informació, però no només això. Com que el diner privat, està determinant les actuacions dels governs. Els bancs privats emet, són els que emeten capital. Cada vegada que anem a fer un deute... Del no res apareix una pila de diners. Aquests diners no tenen cap suport a darrere. Aquests diners són un punt comptable que acceptem, fins i tot, moltes vegades, els propis governs. Però, com que tot això s'ha de tornar, aquestes entitats financeres ens marquen la vida, marquen la vida dels propis governs, de les administracions centrals, autonòmiques i locals. Per tant, és impossible. I en el món del periodisme això és de forma eh, brutal. I els mitjans públics, doncs, primera, perquè tenen indirectament condicionaments, i segona, perquè moltes vegades les administracions públiques abusen, abusen del seu poder i determinen el que diuen el que diran els mitjans dels quals treballem. És a dir, el periodisme en aquest moment està greument amenaçat. I més, si ens anem a una persona que no és, diguéssim, un radical d'esquerra, sinó el senyor Abermas, un home vinculat a la socialdemocràcia alemanya, va dir... És obligació del periodista defensar el, el, el bé comú. Però si defensem el, el bé comú, si mirem la informació des del punt de vista dels drets humans, topem frontalment amb les actuacions que està fent el sistema econòmic. I, per, per tant, no ens ho permetrà. I, per tant, què fa? Pues Condicionar-nos. Com? Doncs pagant malament els periodistes, obligant-los a estar empleats, a fer sis notícies en deu minuts, és a dir, impedint que desenvolupem això tan important que es diu pensament crític i debat democràtic perquè d'aquí és d'on neix la llibertat quan les persones podem lliurement discutir sobre si una cosa es convenien o no i per tant prendre decisions no ens deixen, ens apabullen, ens ho tiren tot a sobre i procuren condicionar-los la nostra vida. Mm. En aquest terme no sóc pessimista perquè sempre que podem definir el problema tenim capacitat per buscar solucions Mm. Només és pessimista aquell que nega el problema o queda, doncs... No, no. Si tenim el problema perfectament definit, tenim capacitat, entre tots i totes, de trobar solucions i combatre el problema. Molt bé. Sempre hi haurà allò de... que no sabem el que no sabem, oi? Això és molt important. <ríe> com els, els reservats, com es diuen, lo, del, lo dels estats, els fons reservats, el fons reservats. No? que ara s'ha sabut que no se sap... A Sant què se li donava la Casa Real en diner negre no sé quants milions a l'any, una cosa molt antiga que ho ha publicat un mitjà conservador, que, que no és un diari, que és més un pamflet de la ultradreta, eh, i deia això, que l'actual ministre de Defensa, quan era secretària del ministre d'Interior, Belloc, eh, feia un, un es, donava en efectiu eren milions de pessetes i llavors potser la xifra no és tan gran, però estava donant amb, amb diner de, dels fons reservats de l'Estat a la Casa Reial uns diners que no sé, no sé a canvi de què se li donava. Eh, I per tant no sabem el que no sabem, però és evident que tenim molta informació i de fet també pot ser un problema que, que estem sobreexposats a molta informació i bueno. realment la gent jove dificultats de tenir entre les conspiranoies per aquí, els clickbaits per allà i el sensacionalisme per destriar a, a, a, com es diu el de la paia no? de la ho, ho bona dius molt informació. Bé, dius molt bé. El soroll és molt complicat no? I, i fa molt de mal. I a aquesta frase de no, no, sa no sabem el que no sabem eh, la, la podem ampliar i podem dir no trobem a faltar allò que no sabem. Mm -hmm. Per tant, la gent diu, ostres, això, com, com ho haig de saber-ho? Aquest és el periodisme. Aquesta és la feina del periodista. Anar a buscar aquelles coses que no se saben, però que sí que estan determinant la vida pública i afectant el dret comú. I aquest és l'autèntic treball del periodisme. El periodista va buscar allò que està ocult, amagat. I això, bueno, amb la, la modestia nostra, és un dels objectius, i ho diem, a, a si com, no? I, clar, jo, dir... Di, Ostres, eh, Pep, eh, posa't a demostrar eh, que els fons eh, reservats nord-americans venen de la circulació de la cocaïna a Colòmbia. Bé, bueno, doncs eh, pues ja ho hem explicat, ja hem trobat maneres d'explicar-ho, no? Eh, evidentment, ara mateix, allò que no sé, no ho puc explicar, però sí que puc dir que puc treballar de trobar índex, trobar dades, i sobretot no actuar amb aquella part l'excitat i, eh, i displicència que necessites per tenir tranquil·litat. És a dir, quan hi ha una cosa que pot ser veritat, el que tens que fer és no negar-la, sinó intentar immediatament submergir-te per poder saber si és veritat. Si és veritat, o si hi ha indicis, investiguem. Que és, que ja veus que allò és un fake, que és una barbaritat, doncs ho deixes, no? Però aquesta és una feina del periodista. El periodisme no té la missió de reproduir allò que diu una font que té molt de poder també pot fer-ho, però el periodisme ha d'anar a buscar primer contrastar que el que es diu és la veritat i, segon, anar a buscar aquelles coses que el poder li interessa es mantinguin amagades. I això és el que volen impedir. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Avui amb Josep Caballol eh, parlarem també de, de ràdio perquè ell va ser un dels cofundadors de Com Ràdio... Sí. l'actual xarxa i també cap d'informatius com ràdio dels inicis dels anys 1990 però també va tenir doncs, eh, col·laboradors de Ràdio Olot i per tant parlem també d'aquests inicis de la ràdio pionera en, en català eh, aquí a Catalunya però seguirem escoltant aquestes veus per il·lustrar d'alguna manera la importància de la comunicació i sobretot de, dels bons comunicadors i divulgadors, no? Hem escoltat en Carl Sagan, hem escoltat la Jane Goddell, i ara m'agradaria escoltar, ja no tant eh, per la persona en si, que és eh, Roger Hallam, que segurament doncs, ningú coneixerà, que és un dels cofundadors d'Extinction Rebellion a Gran Bretanya, i m'interessa que l'escoltem pel que estava dient Josep Caballol sobre, sobre el periodisme no?, i la informació. Eh, és un tall d'un minut i vint segons d'una entrevista que va fer Roger Hallam el programa de la BBC, Hard Talk. Teenagers are shitting themselves about what's happening for the future. They've got another 50, 60, 70 years to live on this planet. By that time, there could be only a billion people left. I mean, that's six billion people that have died from a starvation or been slaughtered in all. I mean, you're, the, you're... the scale of it is beyond mm. the imagination, isn't it? And this is, the, this is the biggest problem is the elites and the BBC and the conventional media has simply not grasped the enormity of what's happening. Well, uh, I, I, I, never mind the elites. It seems that many people, even who were involved in the early days of Extinction Rebellion, uh, like yourself think you're going far too far. You, uh, you've, you've, you, you, haven't heard, you haven't heard what I've said, and this is the fundamental problem. I, I'm listening very carefully. No, that, I don't you. think you are. You're listening, but you're not emotionally connecting, and this is the problem. You know, I've just spent a year doing interviews like this with journalists, and journalists are not emotionally connecting with what's happening. I'm talking about the slaughter, death and starvation of six billion people. This That's what the, That's the we're on And that requires measures to stop it. Doncs aquest és el tall de la BBCC. Mm, eh, us ho tradueixo, ho dic de memòria eh, no textualment. En aquest cas el que es produeix és un xoc dialèctic entre el periodista i l'activista Roger Hallam que ja hem dit que és d'Extinction Rebellion, una ONG eh, molt potent ara mateix per la desobediència civil i per les accions eh, per fer veure els governs que han de fer polítiques molt, molt més radicals per evitar el canvi climàtic. Doncs aquí el, el problema, el conflicte que, que evidencia a, a aquest fragment de diàleg és que el periodista no ha respost al que li ha dit Roger Hallam, que li diu que podríem morir 6.000 milions de persones abans del 2100, que és una bestialitat. Per tant, podria morir el 90% de la població mundial si l'escalfament global doncs, arriba a aquests 3, 4, 5, 6 graus que és un escenari possible degut a la manca d'aliments, etc. Com molt ben Josep Caballol eh, ens pot explicar i, i explica en el seu programa de vida verda i de l'emergència climàtica i com també estem explicant nosaltres. I per tant el periodista en lloc d'agafar-se aquesta idea i dir això ens hauria de fer veure clarament quin és el problema, un genocidi com aquest, eh, i, per tant, eh, el que li diu és que Extinction Rebellion doncs, fa unes accions directes que no se sap si són legals, tal, tal, tal, tal, criminalitzant la denúncia dels moviments socials. Sí, sí, eh, aquest és, la, és una, un exemple meravellós de, en aquests moments el problema que hi ha entre entre molts sectors periodístics i, eh, i les organitzacions que alerten, no només Extinction Rebellion, podem podem parlar de Fridays for Feature i aquí a Catalunya doncs, de, de l'Aliança per la Crisi Climàtica que agrupa moltes organitzacions, doncs que hi ha entre, entre unes persones que estan adquirint consciència d'un problema que realment afecta el nostre futur, i encara més el futur dels nostres fills i nets, i, doncs, un periodisme oficial que és acrític, que, que no es vol plantejar les coses no? és a dir, aquest periodista que jo no conec però que he escoltat el seu tard doncs aquest periodista actua eh, diguéssim eh, acceptant les veritats oficials com a dogma i evidentment aleshores Extinction Rebellion es converteix doncs, en un grup d'alteradors de l'ordre públic o un grup de gent que difon eh, notícies falses en lloc de quan li donen una informació i quan veu que hi ha suficient massa crítica perquè la gent s'organitzi, d'analitzar si realment l'afirmació de Haaland és certa que hi ha una amenaça sobre el conjunt de la ciutadania que viu en aquest món doncs de, de, de morir de morir abans, de morir prematurament. Ara no entraré sobre si mil milions o quants, però l'amenaça hi és. I aleshores, aquí es produeixen... Per què passa això? Això passa per, per dues o tres coses diferents. Una per aquesta obediència cega, que a mi em sembla que nega, o si sigui, la obediència com a tal nega el debat democràtic, perquè si a mi, quan algú, el que li reconec una mínim d'autoritat, em explica alguna cosa i jo me la crec de forma crítica, perdo la meva llibertat, estic acceptant la llibertat d'un tercer. I això no és bo. La segona qüestió, perquè hi ha una cosa que en psicologia que es diu dissonància cognitiva, és a dir, refusar totes aquelles coses que alteren la construcció de vida que jo he fet i que, per tant, és molt més fàcil refusar-ho que posar-me a indagar perquè, imagina't, si tenen raó el que suposa, tinc que canviar tots els fonaments de la meva vida. I hi ha molta gent que això no està disposada a fer-ho. hi ha una tercera qüestió que està passant. Actualment, davant d'aquestes amenaces, hi ha una situació d'ignorància activa. És a dir, de gent que s'organitza per negar una veritat perquè altera, diguéssim, els principis bàsics de, de, de, la seva, de la seva vida, de com l'ha entès, de com l'enten i com la vol entendre a partir del futur. Perquè, d'alguna manera, es neguen a perdre, diguéssim, uns privilegis que, en aquests moments, davant d'una nova realitat, estan en perill. I això és el que passa, i és un exemple magnífic, molt ben trobat i posat, perquè realment el periodista no fa la seva feina. Sí, sí, i a més... Tinguem en compte que això no és que ho diguin Roger Hallam, sinó que també molts altres científics, inclús el professor d'ecologia i economia a la British Columbia University i creador de la famosa petjada ecològica, l'Ecològica del Footprint, que és una manera de, de mesurar doncs, com estem contaminant el planeta, el senyor William Harris també es feia ressò d'aquesta possibilitat de deia «yes», de «climate crisis», may wipe out 6 billion people. Això està publicat uh, de TIE, uh, un mitjà de comunicació de Califòrnia, mm, relativament important i rigorós, i per tant, doncs, sí que aquesta possibilitat, que és una bestialitat, uh, existeix. Uh -huh. I, per tant, aquí també entraríem amb el tema d'avui del programa, eh? de, de com comunicar les coses, perquè no hi ha res més catastrofista o apocalíptic que dir que pot morir el 90% de la població, però com que és un escenari possible s'ha de dir. Llavors, només volia constatar això, que William Harris, aquest professor d'ecologia, de doncs també es fa ressò d'aquesta possibilitat. Però és que hi ha altres eh, investigadors com l'espanyol Reyes, eh, Reyes Dobles... Sí, Francisco... Dobles reies. Que, que em, em penso que l'heu entrevistat a Vida Verda o a, ah, o a Ràdio mira, 4. Ah, sí, sí. Doncs és investigador de l'ICREA i eh, és també... és director de Ciències de la Terra, del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center, sí. Molt bé. I coordinador del darrer informe de, de l'IPCC, no? Sí. I la idea que l'escenari més probable, entre cometes, és que si seguim com fins ara, l'augment de temperatura superi l'umbral... Mm. Linda. el guindar, gràcies Josep dels 3 graus a escala global però és que això, segueixo llegint entre cometes, el mediterrani que valdria un increment d'entre 4 i 6 graus per tant molt, molts dèficits hídrics molta dificultat per poder cultivar segons, a quins llocs i no hem de ser apocalíptics ni catastrofistes hem de ser, jo crec que si vols alarmistes amb, amb tota raó però l'alarma com, com a senyal per reaccionar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 i això està alterant brutalment, no només està alterant les condicions climàtiques, sinó que també, i això és un altre tema, però és l'origen, molt probablement, és l'origen de, de, de la pandèmia que, que, que hem viscut, no? La, fer, la forest... Pels de Els processos no? uonòtics. La de forestació, per exemple, per cultivar oli de palma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 Doncs ja ho has dit. I en el, un dels seus darrers discursos mh, tirava d'ironia, està molt bé, per senyalar, per apuntar els polítics precisament que tirant gran part de responsabilitat per poder a, fer efectiu aquests canvis. Uh, Greta Thunberg de deia això. El canvi climàtic és no només un fred, és, above all, una oportunitat de crear un planeta de manera segura, grana i lluny que beneficiarà a nosaltres.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 Doncs aquest és el fragment que vaig poder doncs, copiar, eh, enregistrar del documental Determinants de la salut, el negoci de la vida, produït per SICOM Televisió. I, Jau, avui estem parlant precisament amb el president de SICOM, en sí. Josep Caballol, i només puc fer referència a un nom, perquè n'hem escoltat molts. I jo els sé tots, eh? En... Vale, perfecte, Josep. Jo diria en Joan Banach, que és doctor... I primer surt la Carme Borrell, després surt en Joan Banac. Després surt el Pep Martí, el doctor Pep Martí, després ens sembla que el Jesús Blanco i ens sembla que, si no me'n deixo cap, al final surt el jutge Vidal. Molt bé, correcte. I en Joan va anar que ens deia aquest titular que és, vamos, insuperable, no? Les desigualtats en salut són l'epidèmia social més important. Quan estem sortint d'aquesta pandèmia del coronavirus, el Covid-19,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 diguéssim, aquesta personalitat eh, imaginativa, creativa, crítica eh, i aquesta capacitat de desenvolupament més enllà de l'acadèmic. No? Però, clar, eh, tenim, <laughs> tenim molta feina acumulada i, i aquí hem amb, aquí a la segona temporada vam parlar amb una mestra de, de l'escola d'aquí Sant Cristòfol, que és una escola centenària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 El posaré en substitució del de Jacques Cousteau, que, que no tenim temps d'escoltar-lo, de, però també un referent eh, pels naturalistes, pels divulgadors de totes aquestes qüestions relacionades amb, amb la ciència de la Terra... Um, un referent d'aquí doncs, uh, sí, sí. al País Vahir. Tothom doncs, recordarà segurament aquells programes de televisió que feia i aquella capacitat didàctica que tenia. No? Me'n vaig, doncs, no a Jacques Custos, sinó aquest programa que la televisió pública uh, va emetre i encara es pot trobar a la televisió a la carta. Sí. sintonia del programa Talassa. Avui a Talassa anirem a les illes Coco. una illa poblada al segle XIX per obrers que treballaven a les plantacions. Ha estat una mena de presó a cel obert fins a finals del segle XX. I a Formentera veurem l'esforç que fan un petit grup de pescadors joves per viure de la pesca artesanal. Aquest és un programa, un de molts, que va emetre TV3, el Canal 33, es diu Talassa, i hem escoltat aquesta veu en off, la locució de Carles Pérez i la música de Pere Sacorún. És un, una producció de Rombosur, juntament amb TV3. A mi m'encanta aquesta música de, de la introducció amb el sumari i la veu fantàstica de Carles Pérez i tota aquesta feina de, de divulgació, no només de reportatges d'arreu del món, sinó també locals, no? de, sobre el, el món marí, I, i aquí una mica la relació amb el Jacques Cousteau. No? Eh, teníem també uns programes molt bons, i esperem que segueixin existint aquests programes i que la televisió local faci la seva feina, perquè ara mateix programa ecologista no n'hi ha cap, ni a TV3, ni a Catalunya Ràdio, i em es sembla molt fort... Verde. L'Escarabajo Verde a Televisió Espanyola. A Televisió Espanyola, però clar. Uh -huh. I si repassem la ràdio, que també és una cosa que no hem parlat encara, doncs tenim molts més referents a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya, que, que a Catalunya Ràdio o a les ràdios públiques d'aquí. A mi em sembla una cosa increïble i em temo que hi ha un cert interès des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per no difondre segons quines coses. I és una acusació molt, molt breu, però, però és així. Eh, a vegades em plantejo d'anar un dia a picar la porta a sí, Catalunya Ràdio i presentar un programa de, un programa sobre l'emergència climàtica. Bueno, és que tenen la capacitat i la força per fer moltíssima divulgació, però els fets ens diuen que no tenen aquests programes. Per tant, els fets són els que defineixen les voluntats. Així és. Amb... Um... I un d'aquests programes en els que participa Josep Caballol no és ni a Catalunya Ràdio ni a TV3, és aquest que començava així un dels seus darrers programes d'aquest mateix octubre o de setembre. Sí, aquesta és l'aigua subterrània, la que només veiem quan surt a la superfície i ens indica que alguna cosa no va bé. El programa Vida Verda portem temps buscant respostes a la situació de crisi climàtica que vivim. Per què està pujant tant la llum i què hi ha al darrere? Avui, en clau d'emergència, analitzarem la crisi de l'energia que patim, la disponibilitat de minerals i la quimiodiversitat. Josep Caballol conversarà amb Alicia Valero i amb Daniel Gómez Cañete. Són solució les línies de molt alta tensió als macroparcs eòlics? Això és la transició energètica que ens cal? Ho parlarem amb Alfons Pérez, membre de l'Observatori, pel deute en la globalització. Vida Verda és més que un programa, és una opció radiofònica per divulgar les realitats socials i ambientals en època d'emergència climàtica. I som també de dilluns a divendres a les 11 del matí a Radio 4 dins del programa Avui sortim. Segueu-nos a les xarxes, escolteu-nos en podcast o ara mateix, que comencem. Ara escolteu Vida Verda. Pilar, Sant Pietro. Ràdio 4 Vi. Doncs en aquest àudio que he recuperat de, del web de Ràdio Televisió Espanyola, eh, que ja en els àudios també de Ràdio 4, Radiodio 3, he editat la teva veu perquè tu sorties a continuació sí. presentant doncs, el, el teupa programa. Exacte. En Josep Caballol, Virallonga, amb qui estem parlant avui aquí a l'Eco de la Vall, doncs participa juntament amb la Pilar Sant Pietro, que hem pogut escoltar en aquest programa, Vida Verda, que recomanem, recomanem molt des d'aquí. I no volia acabar doncs, aquesta xerrada amb en Josep sense, sense poder escoltar uh, la veu de la Pilar i també doncs que ens diguis una mica com va aquesta experiència. Doncs uh, estem contents, de moment, tots dos, uh, totes dues, ens agrada el que estem fent i veiem que té una certa resposta. No tenim encara dades, evidentment, d'audiències, no m'ho demanis, bé, no ho sé, però sí que a les xarxes tenim molta... Al marge de la teva trucada, doncs tenim a les xarxes bastant, bastanta de resposta. No? <fixi> Aquest any hem unificat el programa eh, i, a més a més, aleshores ens hem diversificat entrant en el programa avui sortint i entre la Pilar i ho fem quatre, quatre entrades amb la qual cosa... Doncs eh, en aquests moments, a Ràdio 4, específicament, diguéssim, dedicades a l'emergència climàtica, doncs tenim els 20 i escaig minuts que ens dona la, la Samantha Villar en el seu programa. Ella té una, té una cinquena espai dedicat, però que fan directament des del programa. lo que cosa es porta a 100 minuts dedicats a l'emergència en el programa avui sortint, més els 60 que tenim en el programa. És a dir, que en aquests moments sí ja tenim molta informació dedicada a l'emergència climàtica a Ràdio 4, tot i que jo penso que aquests programes anirem bé el dia que aquests programes específics no calguin i això traspassi, permeabilitzi tot, tota la programació. I aquest seria l'objectiu. I tant, i tant. Vida Verda s'emet els dijous al matí, oi? S'emet mm, els dijous a les dues de la tarda. Mm -hmm. Hi ha redifusió el dissabte al matí? A les dues de la tarda. Molt bé. Uh, digue'm algun entrevistat que... el que més recordis d'aquesta temporada. o, o Mai, Jo crec que molts. aquesta temporada... Tots mereixen el, el meu respecte. Per tant, deixar-ne algú a fora, deixar el Gabriel Borràs o deixar l'Anna Marín, que van ser que van estrenar a temporada, doncs em sap greu. Després eh, eh, va venir el representant del el Nualart, el Josep Nualart de l ODG per parlar de l'hidrogen. Per tant, també el vull considerar, no? Ho vull deixar ni molt marge. Però diguéssim, els dos de més pes van ser l'Alícia Valero, que correspon a aquest of que tu ens, ens ensenyaves, i que va parlar d'això, de, de la limitació de materials que hi ha al món, i el darrer programa, que és amb el Reis, amb el Francisco Dobles Reyes, amb el quals hem parlat, diguéssim, de les bases fonamentals que diuen, bàsicament, els informes IPTC fins ara publicats en aquest, aquest R6, no? en aquest sisè informe. No, no ens donarà temps d'aprofundir una miqueta més amb aquestes qüestions de comunicació, tot i que ja hem parlat moltes, eh, de Serem Radiolot i la Com Ràdio per un altre dia, si vols comentar el que vulguis ara. Però jo tenia també moltes ganes d'incidir en, en la qüestió de com estem comunicant l'emergència climàtica, no?, i, i per això et preguntarien què és el que més recordes, ja no tant potser a persones perquè tots són rellevants i, i científics o divulgadors que, que estan fent molt bona feina, com es demostra quan, quan escoltem aquestes entrevistes que feu a Vida Verda, però a nivell de missatge, digue'm algun que se t'hagi quedat, que li vagis donant voltes i dir, hòstia, aquest enfoc o aquest prisma no el tenia jo clar i és una cosa molt important Ara mateix m'agafes, eh, perquè com que això és un procés d'aprenentatge cada vegada que fas un programa vas aprofitant tots aquells ítems que et donen llum per poder veure que, com anar comunicant i com, com, com, com diguésim participar d'aquesta creació del futur i, i em, em costa, no? Però sí que hi ha potser jo una idea que ja l'he dit abans i que em sembla molt important que es va repetint en persones que tenen molta capacitat i que darrerament el propi Cats doncs, ha refet és que és imprescindible que definim el nostre territori, és a dir que davant els canvis inevitables que es produiran, primer, decidim que aquests canvis inevitables no vagin a més, que es quedin amb el que ja ara doncs, no, podem, no podem alterar, però que no prosperin, per tant que actuem i la segona que davant d'aquesta nova realitat definim el nostre territori. I la segona qüestió és donar la idea de que, que això no és una, això que, que ens ha passat que ens ha passat a totes i que tenim totes les responsabilitats no és un problema individual de cadascuna de nosaltres això és un problema del sistema econòmic i de les administracions que han pres, tirat endavant determinades polítiques i que per tant aquesta culpabilitat que hi ha persones que ens han volgut transmetre no existeix, és el sistema nosaltres formem part d'un sistema i que evidentment són corresponsables però no individualment corresponsables corresp la qual cosa no vol dir que tot i que hem d'exigir polítiques públiques totes aquelles coses que fem individualment van molt bé sumen i sobretot generen opinió quan les compartim, generen opinió favorable a fer determinats canvis. Mm -hmm. I la tercera qüestió és que eh, també l'he dit, eh, però que és, és, és important generar la idea de que ens en podem sortir, eh, però que l'optimisme no és negar. És a dir, la primera cosa és acceptar el problema que vivim. I aleshores, amb les dades que tenim, treballar pel futur, no quedar-nos, diguéssim, bloquejats, bloquejades, no? Però és molt important que tinguem la idea aquesta de que un pessimista no és aquell que explica coses que són veritat o que s'acosten a la veritat. Això no és un pessimista, és una persona que transmet la informació. Un pessimista és aquell que diu que no s'hi pot fer res, i jo estic dient que sí que s'hi pot fer molt. Per molt complicat que sigui el que expliquem, hi han solucions. I que, per tant, aquesta és la resposta, és empoderar-se en tomant el problema, pensant-hi molt, compartint-lo i trobant solucions de sortida. Jo crec que aquestes són idees bàsiques que pues, bé, en aquestes conclusions que em demaraves. Vostè. Molt bé. Jo tenia uh, apuntada un, una, una qüestió en la que crec que, que hem de fer... Hi hem de fer, doncs... Uh, esment. Uh, hem de fer esment, ens hem de fer ressò, i són els testimonis. A banda de portar eh, científics, divulgadors, biòlegs, geòlegs, tot el que vulguem, també eh, posar testimonis, com per exemple, doncs, malauradament, ja podrem començar a parlar amb veïns i veïnes del Delta de l'Ebre com els primers migrants climàtics, no? Eh, donar veu als testimonis que estan visquent aquesta emergència climàtica, encara que, sigui, encara que no siguin afectats directament, sinó donar veu a la gent per ser conscients que hi ha molta gent que no en té idea, que, que no sap de què va això. Tu feies referència als mestres. Si els mestres no saben de què va l'emergència climàtica, doncs imaginem a, a un treballador que, que dedica 12 hores a la seva feina. No, no? ho saben per la facultat. Això no vol dir que individualment no ho sàpiguen. Ah, bueno, encara Perquè pitjor. Perquè, clar, hi ha la preocupació vale. personal. Jo el que he volgut manifestar és que per la facultat no ho sabia. Aquest és el dram. Ara, personalment, bo, no tinc cap dubte que tothom treballa per saber coses, no? D'acord. Vale. Entesos. Doncs, uh, en fi, la, la, la meva... La, una de les meves conclusions era aquesta. Uh, en aquesta guia pràctica de, pels comunicadors del canvi climàtic, com un manual que es diu De la incertidumbre, molt recomanable, Manual de la Incertidumbre, una guia pràctica per a comunicadores del canvi climàtic, doncs, fer referència a això, a posar exemples de migrants climàtics, de personals que estan al peu del parc de macromolins eòlics, com li afecta, i, per tant, que també donguem veu a la gent afectada i a la gent que pot participar d'aquest canvi, no només als divulgadors, no? Aquesta seria una mica la, la meva autocrítica o, com a mínim, el meu sobrallat, i ho dic amb veu alta per recordar men de, de donar veu a aquest tipus de testimonis. Comparteixo aquesta idea i, a més a més, hem anat fent-ho. La, la Pilar molt constantment, perquè la Pilar en el repartiment de feines que hem tingut, la Pilar No el programa va incorporant a persones que estan treballant directament per transformar Eh, per transformar. Per tant, són testimonis més enllà, perquè són testimonis que estan ja treballant per fer la transformació. Els, els, les persones que citaves del Delta de l'Ebre les hem tingut en el, en el programa en més d'una ocasió. I també hi ha persones de, vinculades a la xarxa d'observadors climàtics del Meteocat, del, del, del Servei Meteorògic de Catalunya, que són gent que, evidentment, estan observant, com observadors climàtics, els canvis que el clima està fent a Catalunya i que hem anat, que hem anat incorporant també Uh, i els propis científics perquè si el doble rei els dies enrere deia parlava de la seva pròpia experiència a Badalona i de, de l'increment del nivell del mar i que aquest increment del nivell del mar i de les tempestes l'estava vivint i que per tant també estava con condicionant les seves qüestions no? és molt important, evidentment, que hi hagi testimonis que en primera persona t'expliquin el que està passant, sí, estic d'acord molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Josep Caballol Villaronga, periodista i president de SICOM, per acompanyar-nos a l'Eco de la Vall aquesta setmana. Eh, doncs que consti una cosa, i parlaves abans, i amb també jo, allò que deies de Ràdio Olot, doncs que quan jo vaig incorporar-me a la Ràdio 4 a l'any 97, una de les persones que ens informava des d'Olot de era en Josep Puigbó, fet molt més famós que jo. Però ell ja estava aquí, però és que el meu mestre, la primera persona que a Ràdio 4 em trobo i que en el seu programa, es deia Joan Grau i Verdaguer, que també era d'Olot, i el pot més recordo perquè ja ens ha abandonat i ha deixat. Molt bé. Algun dia, si vols, si tenim ocasió, podem parlar-ne. Moltes gràcies, Josep. A vosaltres, insisteixo. de la va arrobes email.com, gmail.com. de la Vall, A Ràdio Les Planes. lall.org l'eco de lavall.org. La I també per Internet a ràdios